рок-гурт ЛСД. Назарій вийшов через три години. Він був у тому люмпацькому сірому забрюханому плащі та зеленому капелюсі з опущеними крисами. В руках тримав автовізію шкіряну валізку, а за його ноги вчепилась пані Зіна і волочилась за ним по долівці. Назарій важко пересувався, бо треба було з зусиллям робити кроки, все-таки пані Зінька була важкою. Вона виріщала так, що автовізій змушений був затулити вуха. Підійшовши, Назарій дав йому сумку і щось сказав. Через вереск пані Зіни автовізій нічого не почув. «Ходімо!» – крикнув йому в вухо Назарій. «А вона як?» – крикнув йому у відповіді автовізій, показуючи на Зіну, яка звивалась у конвульсіях. «Вона нічого не розуміє!» – прокричав Назарій. «Я так її не залишу, я мушу її заспокоїти!» – крикнув автовізій і схилився до пані Зіни. Побачивши автовізію, вона трохи заспокоїлась, а коли він підвів її і посадив на ослінчик, залементувала. «Візі, скажи йому це кохання! Скажи, ти знаєш! А він не розуміє, що це таке! Скажи, що я його люблю!» «Так, так, що не знаю, як!» А він невдячний, невдячний. Про яку вдячність ти говориш, Зіно? Хто дякує за любов? Хоча я й не знаю, що це таке, як ви з автовізієм вважаєте, сказав Назарій, але я знаю дещо про любов. Коли вона є, то є, але це почуття не застигли, воно має здатність змінюватись. Кохання з'являється несподівано, як і яблуневий цвіт навесні який дуже швидко або осипається безслідно, або перетворюється у зелене яблуко. Так і оця ваша любов. Вона, розквітнувши поволі або в'яне, згасає, розсіюється, або кристалізується у субстанцію тверду, як алмаз, з якою ніхто вже не може не рахуватись. тебе, зіно, до мене кохання, те перше, через місяць ти про мене вже забудеш». «А, – знову заверіщала Зіна, – ні, я без тебе умру, умру, умру, я вже йду шукати тріла й труїтись, я не хочу жити!» «Пані Зіна, – втрутився в то візі, – давайте спокійно обговоримо ситуацію, що склалась. По-перше, чому ви забрали в Назарі його одежу, яку хоча й ви йому купили, але ж за зарплату, зароблену ним у вас працею, і то доброю працею продавця в крамниці?» «Що?» «Я забрала візі. Та як ти міг таке про мене подумати? Я йому все даю, все. Цей будинок, автомобілі, гроші, магазини. Він сам, він сам, він сам перебрався у це шмаття, яке я забула спалити». «Добре, тепер по-друге», – проводив далі автовізі. «Ви маєте знати, Назарій не мій брат. Він ніколи не був одружений, дітей немає. А досвід? Звідки такий досвід?» Перебила його пані Зіна Досвід з книжок Сказав Назарій Він взагалі не той За кого себе видає Розповідав далі пані Зіні Автовізій Він не Бурлака Галицький Не Люмпак Львівський І не Шабашник Буковинський Він пророк Пані Зіна зомліла І гепнула з горілиць на вслінчику Розкинувши руки вони сиділи за столом і відбували сумний прощальний обід, який пані Зіна давала на честь своєї розлуки з коханим, єдиним і неповторним чоловіком. Але перш ніж сісти за аж занадто щедре накритий стіл, Зіна змусила Назарія переодягнутися у пристойне вбрання, а люмпадське дрантя винесла в кочегарку і власноручно спалила. «Пані Зіно», – дуже вічливо сказав Назарій, – «покладіть, будь ласка, автовізіїві ще кав'яру, бо він стидається». «Охоче, пане Назарію», – чемно відповідала Зіна і вивертала 100-грамову бляшанку іранського кав'яру на в тарілку. «Дякую, пані Зіно», – сказав автовізії і продовжував. «Ось Назарій щось мало їсть, ви б спитали, чого би він хотів». «Чого би ви ще хотіли, пане Назарію», – спитала Зіна. «Якщо ваша ласка, пані Зіно, подайте мені оту плящину перцівки». «Новоселицька?» «Новоселицька, пане Назарію», – мліючи казала Зіна. «І Через кілька годин у рейсовому автобусі Кам'янець-Подільський-Чернівці їхали в автовізі з Назарієм.